udal eta foru autezkundeetan murgildurik dabiltza ego Euskal Herrian. Berriki hasida kanpaina ofiziala, baina jada sentsazioa badut, asko lusatzen ari dela. Berezko epeetatik kanpo ere, beti kanpainan baitaude politikariak. Parte hartzea homen da demokraziaren zutabetariko bat, aukera askiarekin batera, besteak beste. Aurten inoiz baina aukera gehiago daude bozka ematerako unean. Alderdi Zahar, Aski Berri eta Erabat Berrien zerrenda luzea baita. Aro berri batean sartuko garela diote gehienek. Eskuin-eskuinekoak ere herritarren garrantzia eta parte hartzea defendatzen ari dira esker batera. Egoera ekonomikoa, egoera politikoa orain artekoa itxi eta zerbait berria hasi men da hauteskunde hauuen bihara amunean. Irikas nago delako berri hori ezagutzeko. Zaharra berritzen alda jendea alda daiteke baina horretarako benetako prozesu bat jarri behar da abian, Jokozkanpo gelditu dena berriz estenatokira igotzeko. Horretarako, oinarrizko elementua baina borondatea da, eta bada oraindik ere herri honetan garaile eta garaituak daudela uste dutenak. covid elkartea desobedientzia erabiltzen hasi da. Iroro amairu plaka jarri ditu donostian, etak eta beste hainbat hainbatetaldek hildako, laro geita amasei erritarren omenez. Memoria egitea ona da, onartu behar da aldiz, Euskal Herrian eta munduan oroar, memoria estela bat eta bakarra. Memoriak, daude asko eta anitzak. Egia eta kontatzeko eskubidea estelako bakar batena, guztiona baizik. Ageri da, ego Euskal Herriko udal eta foru hauteskundetara aurkezten diren alderdi batzuek, ez dutela azken ideia hau oso garbi ikusten. Pena.